Menpe! Benonpe! Menpe deitzen da ikusgarria. Bidai batetaz, ari da. Bidailaria, Briss Minguolo deitzen da. Za parlo d'un voyager. le voyager, c'è moi. Kongotik, etorria, Euskal arte. Bizipen gogorak dantzaren bidez, erakutsi nahi izan ditu Brissek, batit alzuet, txon chon lanetan, ari delarik. Bigen arteko topak eta bat dugu hemen azkenean menpe ikusgarria. Musikaren garantzia ere aipatzen alda, da, baitu, hemen musika uztartu ikusgarriari, bigzonen lanari eta biziki ongi uztartuz gainera eta azken bigira da manesfusena izan da taula zuzendaritza lanetan. Behar Euskal Eusskalan zerkitik anitzedan baitut ere Baan lotzen dira dantza e, txon dantza giloena, antzerkiarena, eta berez aktoreena eta txon, -txon giloena, e, kodigo mailan edo diokatzeko e, e, gramatika, ipartu berberdin bat, dugu berdinak erabiltzen kodigo berdinak erabiltzen dira publikoarekin komunikatzeko. Beraz, ba bakarrik da, hori, salda e, hori, e, gatz eta e, biperre maitea, Berri zedit uh, azaltzeko uh, dagoen showa